Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Amma ba'd fa in asdaq al hadith kitabullah wa khayr al hady hady muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fi an-nar. Velezar autori në vazdim vazhdon me një temë e cila flet për imanin definicjonin e imanit si e kan definu djetart e ehli sunetit imanin edhe si e kan definu grupet tjera devijuara imanin dhe argumente të rati tët autorin vajdim i'lem bi anna ddine qowlun wa amel fa ahfadhu wa fhamma alejhi dhe shhtamel dhije së dini imani është fjalë edhe vepër. Edhe mësoje kuptojë çka përfshin imani. Imani është fjalë edhe vepër. Dietarët e Ahli Sunnetit kur e kanë definu imunin disa prej dietarëve të Ahli Sunnetit kanë thonë imani është besim me zemër, shqiptim me gjuhë edhe kryerje e detyrave fetare. Disa për i djetarve kanë definu kështu Me besu, me zemër Me shqiptu, me gjuh Edhe me i kry obligimet farzet që Allahu subhanu wa ta'ala ti ka obligu Disa djetar tjerë kanë thonë El imanu, kaullun wa amel Kjo që ka përmend autori Imani është fjal dhe vepër Disa kanë thonë Kaullun wa amel wa nije imani është, fjal, vepër dhe qëlim. Qka është qëlim, do me thonë me pasë qëlimin sinë qertë për Allah. Fjal edhe vepër sinë qerta për Allah. E disa ka nështu, uësunënë, fjalet edhe veprat, t'i kesh për Allah edhe t'i kesh në pasim të sunetit pejgamberit s.a.s. Këta e në definicionet, që i kanë definu djetarët e elisonetit imanin, thot që i khul islami, krejt këta definicione janë të sakta. Katër definicionet janë të sakta. Ndërsa, kur thëjmë imani është fjal edhe vepër, që kanë në kuptan fjal edhe vepër? Kanë thënë djetarë, fjal e gjuhës edhe fjal e zemrës. Edhe zemrë ka fjallë? Po, ka dhëmë, fjallë e gjuës edhe fjallë e zemrës. Cila është fjallë e zemrës? Ka thonë Ibni Kaimi. Imani përbohët prej fjallës edhe prej veprës. Edhe fjallë është dyloje. Fjallë e zemrës, ka thonë, kaullu lë kalbë u e huë e liatikat. Fjallë e zemrës, Edh ajo është besimi. Besimi është fjalë e zemrës. Wa qulun bil lisan, edhe fjala e gjuhës. Cila është fjala e gjuhës? Wa huwa at takallum bi kalimat al islam, me shqiptu shahadetin është fjala e gjuhës. E pastaj edhe veprat. Kafron veprat janë dy lloje. Amalu al qalb, veprat e zemrës. Cilat janë veprat e zemrës? Nijeti, sinceriteti, frikën dhe Allahut, dëshurien dhe Allahut, krejt të jënë veprat zemrës edhe veprat e gjumtyrve. Veprat e gjumtyrve dihen namazi, agjerimi, haji e kështu me ratë. Kështu që nënkuptojmë, fjalë edhe veprë, fjalë e zemrës edhe fjalë e gjuhës edhe veprë, veprë e zemrës, edhe veprë e gjymtyrve. Kështu e kanë definuar dietarët e Elisonedit imanin. Sa i përket fjalës zemrës, ka thënë Allahu subhanehu ve teala, "Ulaika kataba fi qulubihim al-iman." Atëna të cilët kanë iman në zemrat e tyre. Ose na i thën ti dorthat Ja e juhar rasul O ti pejgambar La jahzun ke ledhine ju sariune fil kufr Most bojnë ty të piklohësh Most demoralizojnë ty Ata të cilët vërapojnë në kufr Minel ledhine kalu amenna Prej atyre të cilët kanë thonë Kemi besu Amenna Bi efuahihim Kanë besu me gjuhët e tyre ولم تؤمن قلوبهم ندرسا نوكان بسو زمرات ااتيره كياش فياله زمراس ندرسا فياله جوهس اش يالا لا اله الا الله فذ الله سبحانه وتعالى قل امننا بالله ثوي كم يبسون اللهوم كياش يال الجوهس ندرسا وپرا زمراس Thotë Allahu subhanu wa ta'ala, innëme l'mu'minun e lëdhina, idha dhukir Allahu, wajjilat kulubuhum. Musliman janë ata, që kur përmendet Allahu, ju rënqethën zemrat. Kjo, që ju rënqethën zemrat, është vepër e zemrës. Apo? Edhe thotë, wa ala rabbihim jetawakkelun, edhe të Allahu, ata mbështetën. Me mbështetën Allahu në është, Gjithashtu veprë e zemrës. Edhe veprat e gjymtyrve, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa." Ado nuk janë urdhëruar njerëz për veçse ta adhurojnë Allahun sinqerisht, "wayuqimus-salah." Ado të falin namazin. Falja e namazit është veprë e gjymtyrve. "Wayutu'uz-zaka" edhe të japin zakatin, edhe kjo është vepër e gjymtyrve. A është e qartë? Imanin, dietarët e el-sunetit e kanë definu fjalë edhe vepër. Fjalë e zemrës edhe fjalë e gjuhës, edhe vepër e zemrës edhe vepër e gjymtyrve. Pastaj, krijet fjalët edhe krijet veprat. Ato janë një rang në Islam. A është çdo fjalë edhe çdo vepër në iman e njëjtë, a ka dallim? Ka dallim. Përrat kanë thënë dietar, imani i ka 3 shkallë. Një shkallë janë ato ibadete të cilat janë asl, janë baza e imanit. Këto janë baza e imanit. Rronja e imanit, shtylla e imanit, nëse është ajo, ekziston imani. Nëse nuk është, nuk ekziston imani. Për shembull, për shembull namazi. Namazi është baza e imanit. Është namazi, është imani. S'është Së namazi, nuk është imani. A është qartë? Ose te fjala, shahadeti. Është shahadeti, është imani. S'është shahadeti, nuk ekziston imani. Kjo është një një shkallë e imanit. Përsta e dyta, është wajjim, është obligim. Nëse është, imani është me i plotë. Nëse nuk është, imani është i mangët. Po me gjithatë, imani existon. Edhe fundit është mustahab. Që nëse është, imani është i plotë komplet nësi i ka krejtë të. Nëse nuk është mustahabi, imani nuk paksohet edhe nuk dëpsohet. Këta e në tri shkallët. E imani Pastaj Djetarët e elisonetit Në përgjësi Ka i gjma Pajtint kretë djetarëve Se imani është fjal Edhe vepër Kurë thëmë fjale dhe vepër nënkuptan Që dyja duhet me ka Pa tjetër për me egzistu imani Nëse është fjale Po nuk është vepra Nuk ka iman Nëse është vepra Po nuk është fjala, nuk ka iman. Prat, inshallah e përmendim disa prej thënieve të dietarëve të El-Sunetit, për ta pasë e vërtetë taosh se imani është fjalë dhe veprë. The thot Aliu radhiyallahu anhu, la yuqbalu qaulun illa bi'amal. Nuk pranohet fjala për vetëm veprë. Një person e thot shahdetin, pastaj ka mund si me vepru, nuk vepron nuk pranohet fjala e ati. Wala yaqbalu amalen illa biqoul. A do pranohet vepra për vetëm fjalë? Një person e fal namazin se ka thon shahdetin, s'pranohet vepra. Pse? Nuk e ka fjalën. Wala yaqbalu qoulun wa amalen illa bi niyya. Nuk pranohet as një fjalë, edhe as një vepër për vetëm me qëllim të pastër për hirtë Allahot. Edhe thëtë, nuk pranohet fjale, nuk pranohet vepra, nuk pranohet qëlimi i pasër, përveshtë se me pasim të pejgamberit sallallahu aleyhi vësallam. Gjithashtu këtë fjale ka thonë, edhe Abdullah ibn Mesudi, e ka thonë Sejit ibn Gjubejri, Hasan Basriju, edhe shumë për i djetarve tjerë. Thëtë iman Auza'i Rahimullah, El iman u el amel ke haten Imani, besimi edhe vepra janë sikur këta dygishta Ke haten, sikur këta dygishta La imane illa bi amel Nuk ka iman përvecë me vepër Wa la amele illa bi iman Edhe nuk pranohet as një vepër përvecë me vepër Me iman. Këtë dyja pa tjetër duhet tjenë bashkë Nëse nuk është njona Nuk është edhe tjetëra Thotë Sufjan e Thauri Ehlisunej ti thojnë La je gjuzu amel Illa bi iman Nuk ka asni vepër Nuk pranohet asni vepër Përvec se me iman Wa la iman Illa bi amel Edhe nuk ka iman Përvec se me vepër Fë in kalle men imamu kefi hadhe E nëse dikush të thët Kusht kam su ty kështu Kusht ka thon ty, kusht ty që imani është fjale dhe vepër Fëkull sufjane thëuri Ti thuj më ka thon imam sufjane thëuri A i kështu thët Nëse dikush të vetë kusht kam su që imani është fjale dhe vepër Thuj më kam su sufjane thëuri Rahimullah Pëstaj imam shafio Rahimullah Thët وكان الاجماع من الصحابه ومن التابعين اذا كان اجماعي كونسنسوسي اي صحابه اذى تابعين كريت صحابه اذى كريت تابعين اذا عطا شي كمي تاكو ثون الايمان قول وعمل ونيه ايمان يشت فعل وذ وقر وذ قليم La yajzi wahidun min ath-thalathi illa bil-akhar. Nuk pranohet asnjëna patjetër. Një person e ka besimin me zemër, po nuk e shqipton shahadetin asnjëherë. A llogaritet musliman? Jo. Një person e ka besimin me zemër, e thot shahadetin, po nuk e bën asë një farë që Allahu e ka obligu, a logaritet musliman, për fatë kecë, shumë për i popullit tonë jenë kecë shkallë. Musliman, babën musliman, babë gjyshin musliman, familjen, kred një islam, asë një pun të islamit nuk e ka. E thotë qa adetin, e besanë Allahën me zemër, nuk i ka veprat, nuk logaritet musliman, ani si i thotë vetit musliman, Nuk mi aftan me thonë, unë e o musliman Nuk mi aftan me thonë, shahadetin Pa tjetër duhet me pas edhe vepër Nëse njona mungon, nuk ka mundësi me konë musliman Me pas dikush vepra E falë namazin, e ebë zekatin, a gjërën namazanin, bëni batetet më dhaja E thotë shahadetin, e ka veprën e gjymtyrve Edhe e ka fjallën, po nuk e ka besimin me zemër Ah musliman? musliman. Nuk është musliman. Ky është munafik, apo? Domethënë, nëse i mungon ai person nuk llogaritet musliman. Foth Imam Bukhari, rahimuhullah. Lqitu akthar min 1000 rajul min ahli el ilm. I kan taku mbi 1000 prej dietarve. Mbi 1000, fa ma raitu ahadan minhum Ja khteli fufi hadhi il eshja Në në di në kaullun u amel Pre mbi njimi djetarve Thot nuk e kam pa as një prej tyre Se ka pas i khtilav Se imani është fjal edhe vepër Pre mbi njimi djetarve As një nuk ka thon Se imani nuk është fjal edhe vepër Krejt janë kant një mendimi Imani është fjal edhe vepër Thot Ishaq ibn Rahawaj Rahimullah Thot e kan tëpru mërgjet Një grupe, grupeve të devjume E kan emrin mërgji Thot e kan tëpru Deri sa kan thon Mën të rakel me këtubat Kush e le namazin Pes kote namazit Wasawmu ramadan Edhe ele ajerimin e mujt ramazanit Waszeka Ele zekatin Wel hajj Edhe ele hajin U ammetul ferait Edhe ilen krejt farzet Min gajri Gjuhudin biha Enna la nukafiru Murgjit kanë dhohë nëse si mahan Në nuk i bojmë qafira E besan ti që farz Namaz jështë farz Thët po E besan që agjerimi jështë farz Po për deri sa thët nuk i mahan Në nuk e bojmë qafir Kështu thëjnë Murgjit Thët edhe thojnë që kjo mbetët Allahu për deri sa i pranon si fardë nështë Allahu ja falë fëha ula il murgje alledhine la shakëfihim këta janë murgji që nuk ka diskutim nuk ka dyshim në ta prej kse fjale timam ishaq ibn Rahawaj s'kuptohat që nëse një person ilen krejt farzët është kafir ka dalë prej dinja po Edhe nëse një person thët Se kush ilen krejt farzët Nuk del prej dini Aja është murgji A shë qartë? Pse? Se murgji të thëjmë Edhe nëse ilen krejt farzët Ti prapje musliman Kush të të qështu? Edhe aja është murgji Vështë kush tët? E kush ilen Aja del prej dini Të Allahu subhanu wa ta'ala Thët sehel ibn Abdullah Et të steri Imani është fjallë, vepër, qëllim edhe pasim i sunetit Thëtë kush ka fjallë pa vepra është kefir Kush ka fjallë pa vepra është kefir Kush ka fjallë edhe vepra Po me qëllim për dikant tjetër po së laut është munafik Kush ka fjallë edhe vepra Edhe qëllim për hir të Allahut, po me pasim dikujt tjetër posa pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është bidatxi. Për atë do të më bashkoo këtë. Ka fjalë, ka vepër, s'është musliman. Ka fjalë edhe vepër, po si ka për Allah, është munafik. Ka fjalë edhe vepër, edhe qëllim për Allah, po se pason pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, është bidatxi. Foth Imam Ibn Al-Hanbali عبد الوهاب ابن عبد الواحد الانصاري ثوت فض... ارغومند سئيماني است فيال اد وڤپر اش فيالا ا اللهو تكوثوت اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع تا اللهو نغريت فيال ا مير اد وڤرا ا مير ثوت فض... اللهو يكا باشكو فيال ا مير edhe veprën e mirë. Thot me pas fjalë të mira, po pa vepra të mira nuk ngriten te Allahu subhanahu wa taala. Edhe thot na itin tjetër. Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatu al-firdaws nuzula. Ata te cilët kanë besu edhe kanë punu punë të mira. Bashk, kanë besu edhe kanë punu punë të mira, vend banimi aty është Gjeneti Thot këj djetar Ata të cilët kam besu Për nuk kam punu Nuk ka vend për tanë gjenet Allahu i ka përmen Bashk besimin Edhe vepran Edhe thot Wa inni le gaffarulli mentaba Wa amene Wa amile salihan Thum mehteda Allahu thot Edhe une jam falës Për atë i thili ka besu Edhe ka punu pun të mira Thot këj djetar Allahu është falës Për atë që ka besu Edhe ka punu pun të mira Allahu nuk ja fal Ati që ka besu Por nuk ka punu pun të mira Edhe thot Allahu subhanu wa ta'ala O tilke lë gjennetu Alleti u riftumuha Bima kuntum të amelun Edhe kjo është gjenneti Që Allahu e ka përgadit Për shkak të asaj që ju e keni vepruar. Për shkak të veprave, ibadeteve që ju i keni bë, Allahu për juve ka përgatitur xhenet. Unë nuk thotë Allahu ka përgatitur xhenetin për shkak të asaj që ju keni thonë. Për shkak të asaj që ju keni besuar. Për shkak të asaj që ju keni vepruar. Focë e xhul Islami Ibn Taymiyah Al-Iman ind ahli Sunna wal Jamaa qaulun wa amal. Imani Sipas ehli sunetit është fjall edhe vejpar. Këma dëllë alëjhi l-kitabu wa s-sunët wa e gjmajë alëjhi s-salaf. Sikur që ka argumëntu kështu Qur'ani, suneti edhe i gjmajë i s-salafit. Fa ida khala al-abdu anil amel bil kulliyya, lem jekun mu'mina. A nëse një person ilan krejt vejprat, Ajë person s'ka mundësi me qenë musliman Gjithashtu thot është e pa mundëshme Një person me kanë musliman është e pa mundëshme Me kanë musliman Me pas besim të fort në Allahun në zemër E prej asaj zemre Pastaj mos me rjedh punt mira është e pa mundëshme Dikush me e besu Allahun Me kanë i sinqert në zemrën e ti Me e da është Allahun, me pas frikë Allahun, e pas taj për i ti nuk rjedh asë një vepër. Thotë kjo është e pa mundshme. Edhe thotë nuk rjedh kjo përveç se me një fakë në zemër. Ajë person i cili nuk ka vepër, ajë edhe në zemër ka një fakë, se këta janë të lidhura me zveti. Ska mundë si zemër e shëndosh e trupi katastrofë. Edhe nëse zemër e shëndosh edhe vepërat janë, Shëndosha, nëse zemrë është mund, ata i preja sa i zemrë nuk ka vepra që Allah subhanu wa ta'ala i kalim Thot ibnikaimi, rahimullah Vërtecia e imanit, besimi, arrihet në përmjet dy cështjeve Në përmjet besimi që ajo është e vërtet Edhe në përmjet dëshuris dhe në nështrimi ndëj saj Thëtë ka thonë Allah subhanu wa ta'ala Ibrahimit a.s. Pasi e ka marë thikën me e thirë djali në vetë Allah subhanu wa ta'ala e ka thonë Ja Ibrahim, këtë së dëktë rruja E vërtetove, e cove në vend Atë andrën që ti e ke po Thëtë Ibnikaimi Ibrahimi a.s. A nuk ka besu prej kërë e ka pa andrën filim Që kjo është prej Allahutë Joj, ka besu për në filim Ka pa ondër të e therë djallin e vet E ka besu se ondërat e pejgamberve Jënë shpalli për Allahut Ibrahimi Alisame ka besu që kjo është për Allahut Allahua i ka thonë me njëherë E ke qunë vend dë ondërën Thët, jo, kur i ka thonë? Masi e ka marë thikën me e therë Thët, qka në kuptonë kjo? Thët Waha dha sariq Fi enët të sdiq La yisih illa bi'amal. Kjo është shumë e qartë. Se nuk pranohet besimi për vetëm me veprë. Ai ka besu që kjo është për Allahu. Allahu i si ka thonë, "E ke besu ti? Ë ke vërtetë tu? Ë ke çun vend jo?" Ja. Ma si e ka marr me thër djalin, atëherë Allahu i ka thonë, "Eh, çtash? Pse me veprë nuk mjafton me thon, ku besu? Kur të veprosh, atëherë ti e ke çun vend atë që ka lyp. Allah thot nuk pranohet besimi për vetëm me veprë. E pastaj e përmend fjalën e Hasan Basriut i cili ka thonë: "Laysa al-imanu bi-t-tamanni wala bi-t-tahalli." Nuk është imani me iluzione, me fjalë edhe me zbukurime. Nuk është imani kështu. "Walakin ma waqara fi al-qalb wa saddaqahu al-amal." Po imani është ajo e cila është në zemër edhe atë e vërteton vepra. Kjo është imani. Ajo e tila është në zemër E atë e vërtetan vepra E nuk është i mani me fjal Me filozofi Me iluzion e jo Besim me zemër edhe vepër Thëtë Shekhu l-Islam Muhammed ibn Abdul Wahab Rahimullah Iqlam rahimek Allah Dije Allahut më shiroft Dije En nadinu Allahi jakunu Alel kalbi bil i'tikad سديني الى الله وتوست ما بسومه زامر وبالحب وبالبغض ارمه باس داشوري بريرت اللهت اد وريتيه بريرت اللهت ويكون على اللسان بالنطق است ماجو ما شبتوش عادتن واترك النطق بالكفر ارمه مس ما شبتو كفرن ويكون على الجوارح بفعل اركان الاسلام هذا اجمطير ميفپروObligimet e Islamit وترك الافعال التي تكفر اذا ما ايلان وپرات prej te cilave ban kufur فاذا اختل واحده من هذه الثلاث انا سمون ngon njona prej tyne triave كفر وارتد A e person ka bo kufër edhe ka bo ridde, ka dalë për islami. Nëse njona për i këtyre trija dhe mungën, a e person ka dalë për islami. Thotë sheikh Suleiman ibn Suhmani, Fa'lem enne la ilaha illa Allah, La tenfau kailuha illa ba'de ma'rifëti ma'naha, Edhe dhije se fjale la ilaha illa Allah, Nuk bën dobi përveç se pasi ta dish kuptimin e saj. Wal 'amalu bi muqtadaha, a dha me vepru atë që lyt fjalën la ilahe illallah. Wa annaha la tanfa'uhu illa ba'da as-sidq. E dha fjalën la ilahe illallah nuk bën dobi përveç nëse je i sinqertnata. Lan ka thiran mimma yaqulha fi dërki lë esfelimin e nërë. Allah unë arrujtë, thët sepse shumica e njerëzve, që thojnë la ilahe illa Allah, vendin e kanë në fundë gjëhnejmit. Allah unë arrujtë, fjale la ilahe illa Allah, nuk mi aftanë, përveç nëse e thuat me sinceritet, edhe vepranë si pasaj, sepse shumica që thojnë la ilahe illa Allah, jënë fundë, Djorit jehenemit. Allahu na ruid. Fath Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh. Mujarrad qaul la ilaha illa Allah. Vesh fjala la ilaha illa Allah. Vesh fjala. La yumna min at-takfir. Nuk tpengon qe mos me uboje person qafir. Fjala la ilaha illa Allah nuk ndan. Nuk guzën me i thonë qafirë Pse? Se e thotë la ilahilallah Jo nuk mi afton Beli e ku luhëa nas Këthir Wa e ku unu në kuffara Thotë se këtë fjallë e thonë shumë për njerëzve Edhe janë qafira Si Thotë imma li ademi l'ilmi biha Ose e thonë Edhe nuk e kuptojnë Shka dhe me thonë e fjallë E thotë la ilahilallah Edhe kujtonë që atë u krymë o punë e këti, e garantëj këmogenetin. Nuk e dinë qëfar do me thoni e ka kjo fjarë. Ose, e u ilham e li biha, ose i mungon vepra që kërkon kjo fjarë. E u u gjudima i unafiha, ose e ka fjallën, e dinë kuptimin, e dinë edhe vepron, po vjenë me një diska që e prish këtë fjarë. Dhe prën, atë që ka lupë Allah Po ka ana tjetër E ban një vej për e cila E prish fjallën la ilahe illallah Ajë person është kafir Edhe nëse thot La ilahe illallah Qka kanë thonë grupet e devjume Kure kanë definu imanin E lisoneti thamë E ka definu imanin Fjallë edhe vej për Të dyja bashkë Njona mungon Ajë person nuk është musliman Kjo është definicioni e lisonetit. Si e kanë definu tjertë? Khauarist edhe muatezilet. Jënë dy grupe devjume që jënë në mesin e muslimanve. Kanë thonë, el iman u kaullun u amel. Imani është fjal edhe vepër. Po njëjtë kështu kanë thonë edhe lisoneti. Apo? Në filim thamë, krejt fjalët edhe krejt vepër. Nuk jënë një rank ka fjallë edhe vepra që jenë bazë të imanit, ka fjallë edhe vepra që jenë wajjib, ka fjallë edhe vepra që jenë mustahab. Të khauarishtë edhe të muërtezilet, nuk ka bazë wajjib mustahab, nuk ka dalim. Një nëse e lenë del për dini. A vrejt dalimi? Si pas e lisonetit, nëse e lenë disa farzë, nuk del për e dini. A njëse është gjuna qari madhë? Të këvarishtë dhe të muëtëzilët. Nëse një farzë lënë, hmm? qëfar të do farzi që lënë, delë prej dini. Kjo është dalimi, ndërmjetë e lisonetit, edhe këvarishtëve, edhe muëtëzileve. Thaqë e këllë islam i bëntejmëje, kanë thënë këvarishtë edhe muëtëzilët. E taatë të kulluha minë lë imanë, krejtë obligimet, jën prej imani, فإذا ذهب بعض الإيمان فذهب سائرُ نسشقون نِpiece الإيمان شكون كامل إيماني فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان براتذا كان يجقو جاء إثيليا بن نجوناتمال دل بيديني كتو كان دون الخوارج والمعتزلة بين الكول Del prej dini Bonzina del prej dini Evroni musliman del prej dini Kështu kanë gjuku Khauarisht edhe martezilet Se imani është një send Nëse shkon një pies Shkon kriti imani Ndësa të e lisoneti jo Ka i badete që jënë Bazë Sështë që i badet Ska imani Ka i badete që jënë wajib Sështë që i badet Imani është Po është imani I mëngt Edhe ka gjunahe që të nëzirin prejdinit, ka gjunaha që të adopsojnë imanin, për nuk të nëzirin prejdinit. Ndërsa të khavarishtë dhe të muatezilet, nuk ka dadhim. Qëfar dhe gjunahi të nëzirë prejdinit? Thot autori, hafi dhe lë hakemi, o alfarku bëjnë hadha o kaullu sëlef, dadhim i ndërmjet këtyre, edhe sëlefit, edhe ehlisonetit, enë sëlef, lem i e gjalu kullu lë amalë, Shartën fësikha Se selefi, se lefi Se ka në logarit Shdo vepër Bas të imanit Jo shdo vepër Bas të imanit Po ka vepër që është bas Shumitë e vepërave nuk janë bas Edhe thot Belgealuha këthira minha Shartën fil kemal Po shumitë e vepërave janë Që ta plëtësojnë imanin E nuk janë bas E imanit O e muëtëzila ja loha kulle sharta fi ssa ndersa mu'tazila nita hawariz create vet prt kan logarit baz e imanit kjo es mendimi e hawarizve a e mu'tazilave mendimi tjetër është i një grupi devium të cilët quhen jahmije jahmit kan thon imani është me njoh tallahun kaç ani allahun po Ti e musliman Nuk e thush adetin Nuk prish pun Se banas një vepër Nuk prish pun Mi aftan ti me e njoftë Allahum Thotë Shekho Islam i bëntejmje Imam Ahmedi Edhe Imam Waqi Edhe disa për i djetarve të Elisonetit Gjehmi ti kamboj qafira Pse? Se kam thonë që me e njoftë Allahum I e musliman Ather thonë iblisja e ka njoftë Allahun, iblisja e ka njoftë Allahun, ka dhonë rabbi e ndhirni i lajon, një baathun, ka dhonë ozat, mlejot të egzistoj derin ditën e fundit, e ka njoftë Allahun, e ka njoftë Allahun, bile e ka ditë që ka, edhe ditë fundit, a është iblisi musliman? Si pas këtyne, duhet me ka në musliman, po me i vetë edhe këta, edhe këta thënë iblisi nuk është musliman. E përse thu që imani është me njoftë Allahun, thotë pama, iblisi nuk e ka njoftë Allahun. Nërsa Allah o thotë që iblisi e ka njoftë Allahun. Për atë grupet e devjume, gjdoherë, jënë kundërshtu me vetë vetën. Kanë dhonë definicion, përsta e qajtë definicion i atyre, është kundërshtu me vetë ata. Për atë kanë dhonë me njoftë Allahun, je musliman. Për iblisi e nje, Allahun, nuk është musliman. A shë qartë? Pasta i një grup tjetër janë El Keramie Keramit kanë thonë Imani është Shqiptim me Gju Dalimi Ata kanë thonë Me besu me zemër Ndërca ta kanë thonë Me shqiptu me Gju Pa besim me zemër Edhe pa Pa vepër Atëherë, si pas këtyne Edhe munafikat duhet t'jenë musliman Munafikat nuk besojnë me zemër Ama me gjuhë e thojnë Apo, si pas tyra dhe munafikat Dohet jenë muslimanë Nëse i vetë, thënë jo, munafikat në khirat Jënë fund gjëhnemit Apo, për atë gjder grupe të devjume E, e kundërështojnë Vëtë vetën E sharit Një grup i devjume të cilët quen E sharira E sharit thojnë Imani është besim me zema Ndërsa shqiptimi me gjuhë është kush për ndjenjë jo për të Allahu ti nëse e thosh adetin dynjë llogaritesh musliman mesin e muslimanve musliman marrdhëniet me ty i kanë sikur musliman po nëse se thu ti te Allahu prapë je musliman po në dynjë njerëz nuk llogaritin musliman prapë me shqiptosh adetin veç për ndu një për të logarit musliman, po nëse se Shqiptan të i prap të Allahu, je musliman. Thot iman Bejgjuri, një pëj e, e sharive, thot el kaulu bi enë në nutëk, shërtu siha, me thonë, që Shqiptimi shadetit, është bas e imanit për të logarit të musliman, kaulun daif, është thoni e dopt, është fjall e dopt si pas këti, والراضيح انها شرط لاجراء الاحكام الدنيويه فقط وما سقطا حسب اشاريبه او ما تكون شادتين هوش وجش per dunyon per to logarit musliman shariat i ty nuk vret shariat i prej teje nuk lyp me pagu jizje musliman ty to logaritin musliman atcka e ther ti ata e hojn Qikën e martojnë me ty Do me thonë dë njët logarisin Musliman Po nëse nuk e thu Ti prapë të Allahu je Musliman Nërsa imam e shariu Që këj grup e shariit Thiren nemen Të këti personi Këj njëherë ka pas mindimin Që imani është besim me zemër Maherë Pastaj u ka pendu Edhe u ka këthym besimin E lisonetit Edhe i ka shkruar pastaj një libër Maqalatul Islamiyin, edhe një libër tjetër Al-Ibana ku i ka demantu ato fjalë që i ka thon më herët edhe është pajtu me besimin e el-sunetit. Thot Imam Ash'ari ju, ashabul hadithi u ahli sunna i qerron be an el-iman qaulun u amal. Di atar hadithe, edhe dietar te el-sunetit, janë të mendimit se imani është fjalë dhe vepër. Imam Ash'ari u thot wabikulli ma dhe kërna min kaulihim në kul edhe krejt shka kemi përmend prej fjalve të elisonetit edhe ne i thojmë do me thonë edhe kjo përstaj është këthy edhe është pëndu prej asaj se imani është besim me zemër edhe është këthy edhe ka thonë imani është besim me zemër shqiptim me gjuh edhe kryerje edhe tyrave një grup tjetër janë murgji e tull fuqaha Edhe këta e në murgji, ju thënë murgji e të lë fukaha. Dalimi i këty në është se thënë, El iman të sdikun bil kalb, Wa qaulun bil lisan. Imani nuk një aftan me kanë me zemër. Imani e lbesim me zemër, Edhe shqiptim me gju. Si pas këtyne, nëse nuk e thu shadetin, Nuk je musliman. Këtë mendim, e kam palë disa prej djetarëve të kufës, Së është imam Mhamadi, ebu Hanifja, edhe disa djetar tjerë. Thot shë iqhë l-Islam ibn Taymija, wal mërgjia, allëzhinë qalu, alë iman tësdiqën bil qalb, wa qawlun bil lisan, wal e'amal, lejset minhu, ata mërgjit të cilët kanë thonë, imani është me besu me zemër, edhe me është qiptu me ju, ndërsa veprat, nuk janë pre imanit, Këne minhëm taifetum min fukaha il kufe Këta kanë qenë disa prej djetarve të kufez Edhepse si pas tyre Nëse nuk e shqipton shadetin Nuk je musliman Po nëse e shqipton Edhe beson Ti logarit është musliman Edhe nëse nuk ki as një vepër Edhe një grup tjetër i devjum Edhe i fundit Janë murgji e tull asër Murgji të këti shekulli Këtës jënë kaun maheret, jënë tash tri, murgji, me një mendim, i tili nuk ka bazë as kund përj Librave të Elisunetit, as një përj Djetarve të Elisunetit, kjo është mendim tash iri. Qëka kanë thonë? El iman u kaullun u amel, imani është fjalë edhe vepër. Njëtëj Elisuneti, apo? Imani është fjalë edhe vepër. Mirë, nëse, Një person e ka fjalën, po nuk e ka veprën, a është musliman? Thenë se një person e ka fjalën, po nuk e ka veprën, a është musliman? Ju a thonit që imani është fjalë dhe veprë? Po. E si nëse elën vepron është musliman? Tham, grupet e devijueme janë kundërshtim me vetveten. Imani fjalë edhe vejpër. Një person ka vështë fjallë. A ka iman? Si pas këtyne, ka iman. A tërë imani është fjallë? Jo, imani është fjallë edhe vejpër. Pëse që në definicion me dal njëti e lisuneti. Në detajë e lisuneti e dhe këta kanë shumë dëdhin. Për atë, thëtë Sheikë Salihë el-Fauzan, wa hunak e firëkatun khamisë dhëherat el-anë. Tash të të është një grup i pest I cili ka dal tash i ri Wa humu lëdhine jë kulun In në lë a'mal Shartun fi kemali lë imani lë wajib A o il kemali lë mustahab Këta janë Ata të cilët thoin Veprat janë Pjesë e imanit Po janë pjesë plotësuse Nëse i ki e plotëson imanin Nëse nuk i ki Pra për mbetë Musliman Gjithashtu Sheikh Bimbaziin rahimeullah kur e pyetën, than ka disa të cilët thonë vepra është pjesë plotësuese. Nëse e ke, e ke imanin më të plot. Nëse nuk e ke, ti përsëri ke iman. Tha, la la, ma huwa bi shart kamal. Jo, nuk është vepra pjesë plotësuese. Huwa juz'un min al-iman, po vepra është pjesë, është komponent, pjesë përpërsë e imanit. Ky është thënja e Murxijëve, sa po qe është fjalë e Murxive. Tash, nëse Evraim, Xhawaristët dhe Mu'tazilit kan thonë imani është fjalë dhe vepër. Murxijët e kësaj kohe kan thonë imani është fjalë dhe vepër. Ahli Sunniti kan thonë imani është fjalë dhe vepër. Ku e ka ndallimin? Dallimi është se Xhawaristët dhe Mu'tazilit krejt veprat i logaritin bast imanit, njësegi dëmë prej imanit. Murgjet e kësaj kohë, asë një vepr nuk e logaritin bast imanit. A shë qartë? Disa i logaritin krejt bast imanit, disa nuk e logaritin asë një, nëndërsa e lisonit i kambo dalim, ka vepr e cilë është bas, ka vepr e cilë është wajjib, ka vepr e cilë është musteham. Për atë disa peshenjave që i kam përmen djetartë për dalu se kushë është prej murgjeve të kësaj kohë e kanë thonë, Ata të cilë të thojnë, Imani është besim me zemër, Edhe shqiptim me gju, Edhe veprat janë pjesë plotësuse e imanit. Ata të cilë të thojnë kështu, Jënë murgji në qështjet imanit. Ose, Ata të cilë të thojnë, Nëse ilen krejt veprat e gjymëtyrve, Je musliman. Ata të c i janë mërgji të kësa e kohët. Edhepse, nëse dikush prej djetarve, apo dikush prej hoxalarve, ka gabu në këtë meselët, ka po ishtihat, i ka lup argumentet, është mundu, në fund ka gabu. Nuk është në regullë që musliman më umarë me ta, me e përgoju, nëse filani të të kështu, po, kjo është mendim i mërgjive, edhe a e është mërgji. Nuk është në regullë, po nëse, nëse ës Edhe mos më e pasun gabim, ata thu, mtësht e tjera, është ai li sunë në kët pikë ka shpajtuar me murxhi. Në kët pikë ka rond dyshim të murxieve. Në kët pikë ka është njëjtë një pikë caktuar. E jo, më thon filani është murxhi. Sa a thënë kuptohet që komplet është mat grup devijum. Po do të thon një pikë caktuar. Inshallah me kaç e përfundojm sonte mjafton Me pas parasysh, se imani, si pas e lisonetit, është fjal edhe vepër. Fjal e zemrës edhe fjal e gjuhës edhe vepër e zemrës edhe vepër e gjumëtyrve. Nëse është vepra, për nuk është fjala, nuk logaritet musliman. Nëse është fjala, për nuk është vepra, nuk logaritet musliman. Allah subhanu wa ta'ala, në bovët për atyre të cilët e kuptojnë hakun, نلرجوف براي بينديفت غروبه دفيومه و سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك